بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود کتاب الحدود د ما قبل سربت او د حدود لغوي تحقيق اصطلاحي تحقيق او مقدار بابو کتاب الحدود کی او دا اغا ابوابو تبسیل نبادانه جی مخید کتابو الفتن زکر وشولو فتن دام اغا تکالید تیج انسانو سمخا مخید وداغیس تعین نیه او حدود دعوت کلی تیچ انسانو څنګه مخکی خداغي د پاره تعین وی جنان چې حدود کیږي کم سازور کولای شي او مو تعیني نورم د وجود کېږي شی د تاسو ذہن کې کې نه وي مخکمن یا غیرا انسان مخا مخندوخ بغیر د او دې کې متقاليب چې انسانو صفه مخ کې اما کې تقاليب او <سؤال> کې تعین تقریبا نو په کما وجه رازيدا غوډو هم قرار نو دلته کې اګه مسزاتور کې غم او تعین نو فکر چې ورته غهم الدودو جمذ حدد حد في لغت كلمه حد اصطلاحي العقوبه المقدره حق لله تعالى اغص زاره جقام مقرر شي او حق لا تلوي وপরিবা نداত پریوشাকে احساس تحد نویلকি اگر کره حق العبد او تعظیم دهم حد نیویری کی لريج پای تقدیر نشته سباګنیشته لګان میا کومه حدودو ته بشریر کی دي توقوته مقدره حق لله تعالی مدا پشق پکې سم یو محدث رقی کبرادې دې محدث رقی صغرا دې دې محدذینال اصل او بنزم حد شرب الخبر ورتت په کې سکه داخلي سکه داخلي بنزو کې طاق این <مورتن> د دا مرتند د صبح حدن قتلوي او فج تعذيرنوي شه حدن شينه دي بي داخلو شو تعذيرنوي بي داخلو نه دي دغه حدود تبصير شو د چنل پالتو سو يا دوله شي حدود دي بل قصاص ته بل تعذير په حدود د تبصير شو عقوبتي مقدره حق الله تعالى او قصاص مقدره حق الله تعزیر اخص از غنمتوی چې مو فوزي راي لري لپاره خاص تاسې متعین سزا نهي اگر چې تاسو متأخرین وو لپاره تفصیل ازیانوبان دې متعین کړی حدود کې د یو خبرام چلن کېږي چې د دې مشروعیت د سره پارش دا هغه مسلکدار چې مقصد یې اصلي د شرعي دینه انځجار أما تدرب العباد منه کې دللي د اول سره په غو باندې بنجام او ته ضرر رسي عادی جانب ثانین د جنایت نه او عام خلق پر هغه تکلیف نه او ته هیر د ګناهونو نه دا مقصدی اصلي نه دلیل لغی داری جدہ حدود و شریعت بحق ده کافر کوم شو جائے گی جب انسان پاکی دینا ہوئی پاکی دینا پاکی دینا پاکی دینا نا داکی دیشی جی سبب ده تفہیر اگرزی کتاب الحدود کی <مزداد> مستنیب اتدرش باغونا ذکر کلی اول باب دے باب الحکم بیمانی ارتد باب دے <مزداد> بیان حکم کی و بیان نغچہ کی چغم ارتدش معاذ <مزداد> اللہ <مزداد> اسلام می راوڑو دهونه پښته مرتب شو مرتد مبارک کونکو فرصت مرتب مبارکنده حکم دی کړي اوسله ماز الله مرتد شو اسلام نه داغه چې کوم ایش کالات او وئستیش او استتابه وتوښته وو بس په کډا کار کويسته خوببه ها او کوي نس تنويو قتل یہ کہ رجولی دغه په قتل کې کوم تطابق دی زنانه چې دا غریب بارک د نورایمو حکم دارې چې قتل دې اهناب داوي غیره مجستتابه وشه تو به واستورې حق کا نو ابدن بدا حبس کې ودی حدیث امام ترمذی ذکر کړل موږ ییری وهو العمال على هذا إن دا أهل علم بالمرتد وزنانكي اختلاف إذا اقتدت أهل الإسلام قال التوافة من أهلهم وقول الأوزعي وأحمد وإسحاق وقال التوافة منهم تحبسوه ولا تقتلوه وقول سبيان السوري وغيره من أهل الكوفته دا أهل الإسلام فدور كساكسان مرتدشيو نا <سؤال> غاوو سوده والله تاسان چې مرتبط شو د اسلام د خبرې میاباس دا ورسيده رضی الله عنه الیری نه هو د کوپکیو عبد الله عباس بصری گورنر وقاری له حکوم زنم اجماع زده ولې د رپور یو ته الله پیغمبر پر مهال یازاب مورګي پاسرد الله سره ما بو جن دیونه پکاوال زر رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من در دینو وقت لو چاچ بدل کو فزینو قتل کای خدا خبر علی رضا و تو رسوقال وی ما ابن عباس تعجب د ابن عباس سره څنګه خبره کړی دا د جمدا شیدا خبري او باز وي چې ندا پتو ور دین چارغه وی فوروال دین بیا باز مقصد منه پوششوه کہ لاتو عزی بیعذابی نه دا نئی تنزیهی را تحریمی نه دردی تحریمی جوڑا کردی نسخو کلتی اختلاع تایب باز نسخن کے عام نسخو کی وحی ابن عباس اور باز نسخو کے لئے ام ابن عباس ایو نسخہ خوبیادی رغلا ترپا کے لئے ویح ام عباس الله وای وای مال حدا عمرو بن عاون قال اخبرنا عباده بن عاويه قتل جائز يوتي مفسدين جناوه ودم قتل قصاصا او بل اوسكو تي مسلمانان وجماعتي منمرتش ماعذ الله وای میں پری میں حضرت امام محمد بن سہل باوی طاہر اچھا باب دین نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم میں سے کی ذکر شیو باب ان کے پس کتاب القضاء کی مختصر ذکر شیو باب طلب القضاء اور دل تم دا ذکر شو داو از عالم نبی علیہ السلام تا زما سے دو قصانو دا اشار قبیری یو زما یمین تب الیسار دو یداوند نبی علیہ السلام نه عملغه و چې موږ سره سرکاری ملازمت راکړه نبی علیہ السلام چکو نماتی ابو مسدد سره چې موږ ظاہر نه داشه معلومه دي چې دی دی بارښت پر راوته دغه ته پوسکلو یری چې عبد الله بن قیسه تسوی تابع موسی شارینو مینه کې خور نشو خان د ایمان ایمان صدرم عبد الله بن قلت ما والذي باسك بالحق زماري باغز قسم دي ته باغ له غره نیوز نیم خبر کړه هغه دې په درون کې سري او د ما ته پته وځيو طلب قیامت دوی کې دا ګورم اسلام علي رسول الله تعالی دې شونډ نبی رسول الله قال صدق دې نبی رسول الله شونډ پر تشو امي سوکه نادي او بذل مجهود کوي په دا شونډ د نبي سره یو څه شو و وداده به د ورې له پوځات دیو د دې مطالبین چې همبر اسلام ته پریشان دي راغلو سوا کوه له قدرت او شونډه سواده لري په دا غې په پرتوی چې لنستامه لا هېرګز مونګا مين نګرځو یالا لنستامه وي په خپل ابو موسا شاری رید تعلیف نو نیفذلکیوان نبیر اسلام تفتو چی دی احلی ملان شا تائبی موسا یی ابدالابد قیس ملان تولیگو بس درست موازم نیجبل و لیگو یو والیو بالقازیو داری اوزان اخفل اخفل امار قال امار <سؤال> <سؤال> مان مواز قلتی از مواز نبو موسا شاری و اتویی نغده پريو بالغ <سؤال> کي هوو مهرباني عزت پخير کړو نڅبه سړاو دا سره تړل له شو ته پوسوکو مواذيني جبل د څو ته اوير ابو موسى شاري چې يهودي او اسلامي راول دي به پسې د دې په نن دین بټتای نور شي راز الله نغوي لا اجريتون كنم تر دې پوري دې قتل شي الله په سره رسول دا مخکي کول په کار تنظیم د حکومت له بداسي جرتي وي تنپیز د حکومت له کوم دې اند اویا کال عبادت نه من تر د باندې کوم برکات رزي نه بل څه کې نه رزي دا یو خبره ده چې تاسو به بدن کې دې شکر نه شکرې روایت تر دې کې مقرب چرن چباز او لما وای شبه غیر ده استیتابه نمیده قتله و دهیش حریز <تبع> وعیرم دهید علماء وید چیستیتتابه با تکیریش اما دایی تیده دا استیتبه تابه لازم ده او کنا مستحف بازی وید لازم دهید احناب مسلک درجتا مستحف روایت تون را دیده که روایت که لازی وکانا قبل ستیبه قبل زال دغه ما کی طلب ته توبه شو و ذکر را د وکم وک هاوی کی نه کوم کنه وی نه تر د الله پاک طاقتل شو نی او د الله پاک او رسول الله دری کړت را خبري وشي مقاتلې به دي خپل من کیوبه خبري ترې کولې یو ورخاله په دې موقع باندې دی یو قیامو لیله ذکر وک قال اهدوما وی په دې کې یو څه کوچ مواذبنی ځبلله اما انا حتزم او دا کې هم کلا پس نو کلا ود کې هم از مه صد هم خپل کو کی از مه صد هم خپل پاسې کی او د بل ذکرونه شو سیاغ د کلام نه دا باندې کی تیرابل چور د ټوله شپه د په ورځ وروسته باندې کی ترې گیا یو په سره یې هم پاتې دهو تويتني انتثال وكني سنتي طلب كار هاجي هاجي لقد تحدثنا حضرين وريقه لقد تحدثنا حاليا يعني قال حضرنا محمد مولاي لقد حضرنا حضرنا تحدثنا شيء قال ابو داود ابن خزيمه رحمه الله قال ابن خزيمه قال ابو داود رحمه الله قال عبد الله بن طالب رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ بن مسعد بن سرح نبی علیہ السلام کا کاتب مسلمان شیو وہ یہودی دل شیطان وہ پیوس شدہ کا پیرو سرا نو ابو بکر بن ابی بانی نے اللہ کے ہمبرشین قتلชีพ اور فتح تو پناور کده در اوسمالي من نو پناور کده در نبي الرسول د غرب پنا له وجه مستويز کبیره کی تفصیل له دې چې کله مرتتقيو مکی ته تريو مکی خلق ته وي چې محمد الرسول واږي زمام پلاس کې زمام کم طرف تاړو نو اورې دوه ما به نکل کول کवळ چې هغه وي وریکا عزيز حكيم اتمه کعليم حكيم وني دې ټول صحیح دا دې مرتبط شودي شو کړ. نبی رسوله کوم کړه چې لري قتل شې فاطمه کېب مخبان دي د توباو وستا او عثمان زره په سپاره سره دی مخ شو اچھا پره پرا ته پرګريلي ته راځم دریم ځل نه بسو او نه کووسه بیا ثابت او ته ځې تاسې کیدې نه یو لیک چې پاس لري و تاسو چې کرے زولنم جماه ته بیات او دې قتل کړه نه وې نه لا په امر مګ نه ویډو ثابت اشاره وری نه او دې په نمبر د پاره نه دی جايز دا د پاره خیانتګری ستري کی شي نه شریفه دغه خلک په دې حالت زانس کال راځي چې کله هغه توبه ويستا نبی څنګه نړی رسول دا سبيحات نه کی ویتا سپت او وی حنکې مطلب خدای راته توبه سکوبه سند راځه توبه کوي ديبلکی بل شو توبه تر بده کی تاسو په سوال پښه لګا دا دې دا مت څوکي چې د نبی سره سره په دا ورکی ته توبې تبو جت دا موقوفه په دې خبره چې نبی رسول <سؤال> الله دغه توبه قبول کړي او چونګې د نبی رسول الله نو قبول دا حکم کړو د تخصیص نبی علیه السلام سره باب الحکم بی من صبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتی با بیاندہ حکم دا اچا کی چکنزلیو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نشاتیم د نبی علیہ السلام سا حکم دے دساب دا, دا, دا, دا نبی علیہ السلام سا حکم دے دیگی اتفاق دے حکم قتل قتری گی بیدائیو خبرنا شاتم د نبی اسلام توبه قبلی که د وګړي کې مختراب تفادوی قبدی کی باديونه بیا بیگرا شاتم مسلمانو او پیغمبر اسلام ته کاندې ووکړي نو د مرتبط شو د ده د قتل په دې طریقې سره او کچر ته یو څوک دا مسلمان نه دی <t Elliottills> اغه د وطنيکه محاربي نو کوجو جنگ پترقي سبقت او که دا دي چې ري زندي وي نو زميتي پیغمبر د کندريو کینو پري ستا غزيما ختمي کنا ختمي جمهوروي ختمي ايما رحمه الله اغه دا خبره کوي چې طلب د توبه او توکو کوي سټيک د کناوه نبي ختمي مامسي وي پدې سره زمينه ختمي البتا تعذيرا كره قتل وش نكي ليش حدن بني داغه مثال شو ديبو مسانيف کم حالي پر کړره نو در ابن عباس ويتهو نبینا صحابيو وداو ام ولد يهوديا و ام ولد غويني ته ويجي دي مالک تي بچي شيوي انا بنا صاحب بدا منه قوال <سؤال> خدا منه كده اغه بر تعلق خدا با رات نه نه قبل ولا مل سر كه پهلمه کان ذات رچي او شوشل ج حالت شو او تقو النبي تو اخي رب النبي الرسول تو تشيمو اوتي كذلك قولي قولي ما دا سمذر سره او فاغل مي ولا چا له او تي وا غير واغس او دابي بته ني بري کې ور کي خو وتك شو وراو فقط لهانو بلیک وقابه دې جهه تپند واقيش نه دي دونو قومي کې معشوم دي معشوم دي پیدا شو د حاملوا فلته ختمه هنا کې بدمن او کډش شته دې کې اوپر چې کله شو دغه قبل <سؤال> ذکر نبی اسلام توس چې داسې ودنانه چا په تلوقاتي له معلوم نه دي راځمکه نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> پیغمبر اسلام په غیبو وريلام دوباره حي حي فقال النبي الاسلامي انشود الله رجلا نلا طلبكم دا سري پالما پال چکل دي سي کلي لي عليه فيما في حق الله قام خوا خدي پاس وبقام الامانه بنا تاب پاس د خلقو کې داسې راغې قدمونه غسل د خلقو منکی او غریب د اشرفې دوه حتی قاعده به نه دی د دې چې کنه مست محمد رسول د نبی نا خلق په لوري شو په خپل انداز زکیر نو یې د الله پیغمبر دې صاحبم قاتله یې دمه په اوس په شوي جوړې د قتل فلا وکانت تشتی مقاتات به کنځري کولی وته قاو فيك واست پشان کې واقعي دا فانه انه ما باندې کولند باندې باندې کې دا مارټل دي زنه قبل زم ما د پارا د دینه د زمان دي پشنت ملغ لرو وکانه بي رفيقه زم ما سم ملګري موني رفيقه حيات نیم مقصد دا زمي سب به قدر نه کړو دا واجب او تعتي کې لري نو فلم ما کانن بارے کرے چې 124 په نو ځال <سؤال> شروعه تشتي موکا تا دې ګنزري کیو نه او تفاوتی کوستا شن کوخت کیدا بکواس وکول میرا وایست کی مې خو ډول په کېټ کې وتکی اشم پري ته بیچ مي قتل کلا نو وي نبی عليه السلام الا اشهد ان د مها حاضر ټول خبردار شي مني توي نشاتم د نبی ل عزت سره مني دا سړې وکړ د درجه ختمه حاجي حاجي دغه تاسو نه انې نو د محمدي پر محمدي کې دا نه کېلای نو دا د خبرو سره اړیکو نه سره خو د دې په تړاو یې دا لارو موږ څخه دا لري په توګه درځم یا دا بکه دوه ما څړیو و همړي دا خبرې مګنه په اځابت کری مته راځه دا زموږ دې او پاسیدو، لاخیرشو کورتا. ایفیما بسی سوال جواب را اولی گو. ما تایی من زی قلتا این بطال اکو خبر کردو. مایدیسی میوشی ایزن لی ادری بونا کار. او باکر یا کن تا فائرن نو امرتو پتا کهون که چی مان امر کردو. مای او؟ قال او باکر ایلا داسی بانا که والای زمانی پالا قسمی. ما قنات لي بشري نه ری جایځو له بشري دي څنګه په محمد رسول الله نه دا مرتبه دي چې د بهر انسان لپاره په محمد رسول الله نه کاغه تاسو کزري وو کې دا خطر ځایځو او کما تاسو کزري وو نه له علاوه حزرګي اچھا با مڃي په محاربه دا دورنیو واقع ذکر کوي دی باندې د بابو باب د محاربه غره موخددا چې دا دا کوه دا, دا, دا کې کړی و امام بخاری کتاب المحاربين من اهل الكفرۃ والردد نو باندې د ابتداده پر یو ذکرې چنا چې دی سلسل که چکم آیات اینما یحاربون اللہ و رسولهو آیات کم اختلاف تے لعلماؤو اکثر و جمهورم داوی چیدی نزول شویده در محاربین و قطع و طریق ببارکی علوه تا ایمان بخاری سیم رسانین دا دام عالمین جد مرتدین ببارکی آغالیتا خو قول ایمان بخاری سیب راجحنا لئے نورو قول راجح دے تفسیر کبیر جنز و جو دا قول باطل کردے شسو کوئی چیدی نزول شویر فحق دا مرتدی لکی اوڈیر زیادت وازی خبردانا بلپرز مکمانو شلی مرتدین مبارکیونو العبرتو لعموم من الفاظ دا خصوص یو قوم دا اوکل قبلینا یایویج یا دا او ریننا اوکل او ریند و قبلی او ریند او رینا, ری. رینا دا رفات پخوا پا کیوا بدنیورنچ رازی اوکل مل تربتوا مازی قلق ویدا یو قوم دا خبر سیدنا ازنگر جبازی روایتنوں کی, رازنے کی, رازنے کی تبرانی وغیرہ کی چسلور کسان دا او او دریر اوکلو حافیزویو روایت کی رازجی اتو مکنی چاگا بل چاناو روایت کی را من اوکل اوکل من او رین رازی کلپ اخت اوکل رازی کلپ اخت او رین رازی کلپ اخت او رین پشکسر اوکل من اوکل وو رین او یا تفسر رازی ہارسی چون خدا را دنگیل تا پچتاو المدینہ نو نامو ناسمشو پڑیوانی ابو حواد امانی نو عمرو کو دید پار دالا پیان برمیلی قائن پلنگوخو او دید امرو کو چیدائی ابوال او البانس کی نیو جن امامی ترمیزی دا حدیث ذکر کڑے کتابو تحرد کی جبال دمائیو کلمو پاک او کتابو اچعما کی مختصر ذکر کڑے رے او مستری با بالمحاربه کی ذکر کړو لکه یې خلکو را کا کوي مې مې دیوانې را مې دني آباوا چې نا مناسب شو نیو درې او څلور دې په دې په طرف السلام علیکم فلم ماساو کله چې یو ځای شو قتل یو قتل کو رايد رسول الله صلی او کمه سرو چې و ډنګرو خانغه بوت بے السلام ته خبر دی او شو پاول نورت کین وی لیکن بے السلام ته دیو پنس قدم باندې یو جماعت د مسلمانانو خیرات کرایتي خیله بدل مسلمانید امیرهم قرز بن جابر الفهري اصله د مسلمانانو جدار مشر قرز بن جابري پهريو هغه یو قدم داړو پري پسي امرته په نهار ولزانو پردسته دي دیو راو ته شو نو امر کو پریوتر نبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اور دیو بسټر کی غنی واچول سمیر عین دمانا یا می خونه بسټر و کی واچول شک تک و حال شک په سړت گرمای کی دی اور جوولیشو کو به غوټی دیو له باندې ورته کی دی الکه او بوونی نو ورته ان خدا نه دی چا او حاد مرگی او بو غاڑی نورکیم او بازیوئی چی دون او بزکر نیوار کلیشو چی دون احمد بی قدری کلوا چی دون احمد بی قدری کلوا او خان دیوچی کبنه انو بوطل او بازیوئی چی دون او رایان سره دا کم رایان چیوو جریو کنن او نیوار کنن او ترغوګی دا مې خونه مالیشو دې خلک دا خبره کوي چې دا د یو تر کې صاحب سر شوري او باندې چې دا اواخ کوو چې له مسلمانانو راغل مې د مسلمانانو نه رااله امامي بوخاري امامي مسلم دا ست باندې روایتونه ذکر کړی دي حافظي نه چدا بو غره رنه غدروت نه دا مالمي چدا ما ملاده ر مخک شو پاوکه منه نه وره چېب غره نهو مسلم زمانہ ملي د او دین دي نه نسخه هم قال ابو قلا وقو قه له لقب له قومه لهک وقت له کړي او که د د رسول سره چې نه قران کریم کې دی مبارک هيا چې ونه نه شه د مې خو نو مبارک کومه شو سر کړو شو د دې سترګې په اړه تیوري شي لاس نه کړو په انبیل <سؤال> اسلام دیونو دا هغه دکد دا کوي خدا خدا هغه چې دغه انسان نوې نړۍ را لاندې شي مړ بشوي د ورک کور کول مقصود دا د بازی علماء دی ایت چید آجی شوی اندار تنبیه و نبیه علیه السلام <سؤال> تا چی تالا دیسی نو پکار اوی تنبیه سوامداو چی نبیه رسلام جلتی کلو پا قتل دیو کی پا کل اجتحاص را مکل نزول دو واحید او بازی ایت چید آجی نزول چیدی نو دا پا محاریبینو کی شوی ری دام داگی نیستاقو نو دیت تعییدوش او صور چې مرتدینو کی ری خواب را کئی چی مکل بدايات کې کمه خلک چې سره کوبراو کې نو د حوسه سازي کول راځي کور سره راو اچھا دا مکه ویرج په خپل باندې سټاله تند دراسه موږ ثم نوحياني المسلمين المدنين بنو وشا جاء قال حضتنا نحن من تابعنا ولادنا فينا احضرني امرنا ايضا فينا بيجداننا نجدنا نجدنا بیلی صلی الله علیه و سلم کوم سختي زده غانی ورګړی نو کوم نو انس نه هو تدعزه زګی بیز کې داسه سخت نو ما نه دایته دایو کوم رسول به مرسوخ شوي اچھا دي دي کوم دغראל کتابو جمع ته ویل شي مدې یې کې سرغې کبراء د صدا ذکر چې دیول بدن منسزه ور کولې چې کوم کې ده ايو قتلوا ايو سلبو دا خبره چې او اوت دې مدرسه ته پاره دي امام مالک دوی او دې پاره دي یاد نه امام لی پیر ل طبقت قتل کی وقات سلب کی نسبی الى سنت جمهور حضرات تو جنا او د فرده تنوی دي کی په د جنایت طبقات له شي جنان ته مدایو سنای درید پرج کوم سوور ذکر کړل دي ناغوې چې د ورک د اقوان چي فقط مالغه استې یا فقط قتل کړی یاوی مالا بیا بیوی قتل کڑی یاوی پاکتی حول کڑی سلوکی سورتون تا سوری دا بیدہاری حکم دے نکچر تڑیو پاکت مالا غیستی اونو او حبیبتی کٹ کی اوکا پاکت قتل ای کولا اونو قتل کی گی با اوکا دیو مالا ما غیستی قتل امکڑا اونو پا دیگی اختلاب تے بدرمیان دیمان سب او صاحبینو کی ایلکا سچا منز کی صاحبینو ری پیو قتل په سلیشي امام ته اختیار دی کلاسنو په دې کټګي بي قتل لیکلی کلاسنو په دې کټګي بي سلیشي او قتل لیک کڤا په دې او قاتلی او کتر دن په قتل او قتل سلیشي په شپږ صورتونو کې اختیار او کدا چې دوی دې سې خپل ډول نو او یو کومنه ار دې ورزمه کې شواله شي ممکن شغل امام سیوی قید ده نور وی بل وطن ته شړل نبي aller رضي امام سیوی الکی او فسادات دی مالک تی وی چې الکی به وښره وټه دي چې بل وطن ایمان شادي دې درانه وي امام سیوی چې هغه ته شړی نو کافر مکتشن نو يرد ارتداد خر این بل مسلمان دن بل بی مبتلا کی لہذا نیپی رز مکی نمداشوا چی تیرے دی مغد نه مکینا دن رز مکی در قیر توا تو دیخوا بار پوش شوی باید خوتاو ترین خود پارا سشرایط تی علماء زکر کردی زیلائی کنز تی اکی یو شردان یو جماعتی یو کس پټ یا نم دو امنا چی د با دو خارونو پميز کې نهي کلميز کې باندې دوی هم د خارديو مميز کېو مقدار د مسافت د سفرې الوت امام يوسف سي وایي چې رشي په ټیم کې کچړ د په خارونو په مميز کې دی او کې د کلميز کې همدغه قطعه تريه دا قوات يقول احدنا ذلك يقول ذلك في الدنيا ولا في الاخره عذاب عظيم إلى الذين تابوا من قبل ان تغذر عليهم عالم أن الله غفور رحيم والسلام داذا اذا يودني محكي تو بہ وست نہ حد ته معرفت حق الله نه حيات ذاتي حقوق العباد ورته نبات کی نو کمال ہے جس سے نو پانچ بدیواني حد ترقی برائز یعنی دې زنه چیز لازم او بيدون لازم بدیيہ کډگی ترقی برطرف او قتل کیو نو قتل کیو هم قصاصن حد حدو قصاص کی فرق هاذی آیتی المشرکین <سؤال> ومن تاؤ منون قبل یوقدر آلیهم لم یمناہو ذالک یقاون فیه الحد اللذی اصوابت داد عبداللہ بن عباس مسلکتے چی دا آیات کتاسو دا ابنیوالو نمخ کی دیتو بو باسی نموابک ویداد مشرکینو پاککلی دا مسلمانو پاککلی خطول شارعینو اجیداد عبداللہ بن عباس تفرود دے داد اقبل رائداد جمهورو خیلہ و رو پرېزم ايات عام کابهirano دي چل کړې قوم دا یو کوم دا کوم هغه مسلمانونو په توګه پوجور کړل دوی دا وایې سوق چې مستهيق د هغې شي پاکې سپارښت سوق وملري سلام درې کله بادشاہ ته یو خبر ورتي باقي سفارش کول غوښنه چري دا ګناه نه باندې چنا چې دا مخزومیتي د قریش زنانه خزیو نو قریش دی په غم کې چولو او ته خاندار خزر کې راز کډشي ته ډېر غټه بدنامي ده ترڅو یو څوک په نبی اسلام سره خبر یو کې نو اوسامه ابن زید نه لاوبل شو مشته امر محبوب دی د نبی اسلام ته اوسامه خبر نبی علیہ السلام ورطوی یو سامت سپارشکی کې په دو حضر اللہ نا او بیا پاسی دو خود بے ہوئے لہوئے بہلاک کرو شوا کسانچ ساسنما کیو انہو کانو چی دیو چی کلب اغلاو کلا پڑیو کی شریف پر خودو بے چی کلب اغلاو کمزنو پاک بے او زمانی پالا قسمی لو ان پاتم ابیت رسول اللہ سلم سرقت آزہ اللہ سوئی تا سوئی تا سوئی تا سوئی تا سوئی تا سوئی تا سو ک فاطمه جلورده رسول الله صلی الله علیه و آله جیره په نن کوتیه ته داندې دا د کټاوتیه راز به لا کټ کوما یعنی څه کې دا عمر زوميره جروته دې باره کې راځي چې دې به د خلقنا فسوال شي نو او ته نو ا دې کی سزا شته کې نه شه نو محمد رشید رسول الله پرځر کې جمهور امداوي چې یی فقټ کار انکار نه کوو حتې دې له ورکو شو در په دیوهه چې د سوال به وپرو صحیح کارم کوه غلا و او څنګه کوه دا سزا په غلا ورکړل شو و وای وای دا انورتن پراتا پر احی اقیل و محبکوی زیره آن ده خواندانو ده اتنو ناؤسراتین لاؤ غلطی الیل حدود مگر حدود چاگه مشکور کنائیم، آم خصید ساده خلط، چبت یو ظل <سؤال> نمکی غلطی و شواند. می آثاران تیری باره ایوازی ویچی سغایر تمراد دین و این الحدود اسیسنا حدود قطعه دید. او کعاثرات نا آغا گناهون منازش که موجب دهادی، نا این الحدود به اسیسنا متصل دید. این حدیث معنی سراجیدین خزوینی سیبدوازی حکم کرده خنور خلق که این حدیث موضوعی نده مختریف و طریقه سابیت او د ماری په علاقه باندې موږ ډېر په سامان کې یو هغه باندې د بلل د نامونو ناتې او د دې باندې په باندې باندې حق د نماز کې کومه خیر دې ورسته د پارا زبردست لورته دا د مجرمو نه کار کوي او سزا دغه غریب د نبی په مینه باندې مینه موندلې انما ځکه چې د نبی صلی الله علیه و صل وسلم په اړه څه تر باور وي ورسې بیا پردنده راوړي داغه مايض کیسه برستراشي اره هزار سم مشوره کړو نبی صلی الله علیه و صل وسلم کچته تا پردای چا له ایمان دینو خبرونه خو کنه ولدي غریب چې کوم نه <وزنان> <وزنان> <بعد> با ده بیان صاحب نهر کی تشریش او پخپل اقرار وکي می زنا د نبی اسلام په زمانه کې ورته زمان زيره د کولا لایته او سړې مې شو تجلل لها انه لایبي ذاتي وکړه او ته جلل الله مان دا دا و جال النفس و عليه کل جل ذانه پغی ونی دا زم پشان کو حالتی طرف ته اشاره دا و هاجر پره خدا وین خلیچی کړی اوسله استو تختی دو و مر علیها رجل اطیر سو پریبلسله غریب ته پته نواز چانک و دو فخذی نزا ان نزا کا یک نن په لبی قزا و کرما سه خدا سی و کړم و تیردیو دلن محا جریرنا، نااخد یو طایوی و چی دیسری ما صرداد دا سوکلو، اگر روان شو، اگر سلیه ونیو، چی دی پی کمان کرو چی دیر سرداد کار کلی، نو رای وستو تقا، دیتا، اگر طایوی و تی دادی، اگر و آوتک کاری، دیو راوستو، اگر نبی علی ګډ ور شوې دی او تر شوې دي غریب فصنلې کړ نو کله چې امره ګنې ویلې سلام په ده باندې حد دی په تایم شي صاحب یې پاتې هغه پرې واکه شوې لاپې مر صاحب یې زمه په خپل غزړې چې کوم اصل سره وږي اقرار وکړ نه به تر ما جنت ویزا الله دې ستاسو پر مخ نو کی زه چاو ګناګار نه واه او دې سړي مبارک یې قول حسن وکړم یا کوم دې زنانه په دې څخه ته مت لگے وره ترپانه شي خلک دې وشه فقال چې دا په دې خبره وکړ شو چې الله په امر دې رجم قائم کړو نه مېر اسلامي رسالت او به اسلامي و علي سره نو نه کوم نه باغ رجم قائم نکړلو имаمي چې باغ رجم قائم دی حدیث انسان پر آلچه رجمین اگرم جیسی صحاب کرام هم مطالب اکران او دوش دی مسلم احمد در روایت نه مالیمی دوش نوام شاریین لویچ بردی باب کسی خبر امدادت چی پا دیغ سریبانی حادر نو قائم شو قلاب داود رواؤ اثبات و نصر ایزن انسی مارک اچھا؟ اچھا؟ تلقین په یاد مقصده چې اسره په اعتراف باندې جرم اعتراف وکړي طاقت داس باندې خبره کوي فکر یې خوري خبرینه واوړي نو خبري jihad ته قائم یې درحال ګرانکار یو هوټه ګواهان راشي به خبره ده نبی السلام ته وغږل راو وسو یې ځای را کړ په اعتراف سره هغه سامان نو نبی السلام یې زموږ خیال نه یې پتا چې تاغلا کوي او ول می نه نبی دومره درې خبره وکړه جوورم دا وای چې یو درې اقرار سره ثابت امام احمد او ابو سوب سي وای درې دره فدو ده باندې ثابت او عم جمهور دي سي نو لازم ده هر څو وجې دی بیا راوځو نو بيره سلام ته دي الله ته مخنه وواړه الله ته تو رجوکه دېنه ځنه ول نه پو حدود تا کفارات دي اگر چې ما بوخاري سي وای باب الحدود کفارات اترمیزی ماجان حدود کفاره ته اهل حدیثه بارے میں سامیت نه خبر کړو وئی کشمیری احناب دا حدود کی کفاره د تخرشته چې مستقل کفاره کی نه نبی هم څنګه دې استقرار و یا قران کریم کی راضی چې مدینه پسچاتو به یې حدود کفاره شبیته و بیتول قال <سؤال> استغفر الله وتوب اليه قال اللهم صل على بدره عمر بن عاصم ان